ну, скажімо, на тих же перервах. А хоча б вихователі, негайно відбилася Іра, не предметники, а просто педагоги-вихователі, як у царській Росії. Кожний нехай робить своє. Вихователь виховує, предметник навчає, а не марнує свій час і сили на те, що не має стосунку до його фаху. Ну, взагалі непогана ідея, зауважила Кіра Анатолійовна. Звісно, палко підтвердила Іра. А то, виходить, мене чотири роки навчали, щоб я траву полола. Ні, недаремно кажуть, як почнеш, так і далі поведеться. Я почала з травички. Так мені її отут і полоти. Та ще й піти не дадуть. І пояснювальні на кожнім кроці писати змушують. Косметики на обличчі забагато. Та як він сміє. Мені, жінці, робити такі зауваження. Ще й присторонніх. «Ну, це у нас як годиться», – відгукнулася Кіра Анатолівна. У перші роки, після відкриття школи, адже Прокопченко тут директором від самого початку, всіх учениць зобов'язували носити колготки одного кольору, а вчителька музимку заборонялася бути в приміщенні в головних уборах. Він так само при усіх робив зауваження. Кіра Анатоліївна, скиньте шапку. Так але ж, але ж це не етично. Зрештою, він чоловік? А у школі немає чоловіків і жінок. У школі є тільки педагоги, засміялася Кіра Анатоліївна. Кошмар, видихнула Іра. Ну що ж я мушу написати йому у пояснюванні? Користуюся косметикою, щоб приховати дефекти шкіри? Ірусю, ти справді, задля чого накладаєш крем-пудру? Адже вона шкідлива для проблемної шкіри. А що, краще ходити з прыщами? Наїжачилася Іра. Ну, ти пробач мені, лагідно мовила Кіра Анатолівна. Я я просто хотіла б допомогти. Ти пробувала кварц чи якісь суміші? Ой, чого тільки я не пробувала. Роками відвідувала дерматолога. І нічого не допомагає? Іра заперечливо похитала головою. Кіра Анатолівна легенько зітхнула. Сказала б я тобі, вийдеш заміж, і все минеться. Але знаю, що і це допомагає не всім. А вже ж, вийдеш заміж із такою красою, саркастично зауважила Іра. Ну, а тепер ти... Дурниці говориш. По-перше, дівчинка ти приваблива, і це не просто слова, а думка дорослої жінки. Ти що сує візьмеш? Можеш мені повірити? А по-друге, вийти заміж не головне. Чоловік може бути і другий, і третій. Головне народити дитину. А ліпше двоє. Кіра Анатолівна замовкла і, ледь зіщулившись, відвернулася до вікна. Іра теж притихла і боялася глянути на свою кірочку. Історію Кіри Анатоліївни Іра вже знала, всюди сущі колеги встигли докладно розповісти їй про всі перепитії життя цієї дивовижної жінки. Кіра Анатоліївна вийшла заміж дуже рано. Чоловіка свого кохала... Я кохаю тільки вперше. Коли Кіра була на сьомому місяці вагітності, він знайшов собі іншу і пішов до неї. Дитина, хлопчик, народилася мертвою. Чоловік у пологовий будинок так і не з'явився. Кіра не могла оттямитися від потрясіння кілька років. Потім начебто сталося якесь перемикання. Вона оговталась, повернулася до нормального життя і скоро знову вийшла заміж. Першого ж року народила дівчинку, здорову, міцну і розлучилася з чоловіком. Сама попросила його про це. Чому? Ніхто не знає. Якийсь час Кіра Анатолівна виховувала доньку сама, потім вийшла заміж у третє. І дуже, на думку довколишніх, вдало. Третій чоловік Кіри Анатоліївни був досить відомим лікарем. На прийом до нього записувалися за кілька місяців, але із ним Кіра невдовзі розпрощалася. І вже значно пізніше, коли Марина, дочка Кіри Анатолійовни, на п'ятому курсі інституту вийшла заміж і поселилася з сім'єю окремо, а в житті Кіри Анатоліївни з'явився новий чоловік. Сталося це перед Іриним приходом до школи.